«Не хотіла б через те, що тоді ти ще менше бував би біля мене». І він сів на лаву ласкаво, притяг її за руку до себе і посадовив собі на коліна. «Голубка моя, я пригадую, скільки то тобі за твій молодий вік довелося пережити, перетерпіти, перемучитися?» «Так прямо жаль мене за серце бере з того, що й зараз я не можу дати тобі спокійного життя». Молода жінка обхопила його руками за шию. Такі хвилини, любий мій, як оце зараз, заплатив мені за все те, що довелося пережити. Він отхилив її з чола, волосся і пильно з коханням, дивився в її великі, блакитні, глибокі, як далеке небо, очі. За останні місяці Галина трохи зблідла на виду, а проте стала ще красивішою, бо чудові очі її ще побільшили і стали виразніші. «І спромігся ж Богу творити таку вроду, як у тебе», – сказав він палко, цілуючи свою дружину. «Коли я, Галочко, побачив тебе вперше, ой, не згадуй нашої першої зустрічі, – перебила Галина, – мені соромно й досі. Коли ти обгорнув своїм жупаном моє оголене тіло, я зразу своїм серцем вгадала, що у тебе щире, лицарське і добре серце, і в ту мить моя душа вже поєдналася з тобою». «Страшна була та хвилина, але й солодка. А чому ж тоді у Львові ти, Галю, вгордувала мною? Забудь про те, Іване, то я вивіряла себе. Мені ще здавалося, що непокірливість до батька не дасть мені бути щасливою з тобою. Я тоді перемогла своє серце, та тільки після перемоги я зразу ж зрозуміла, що не можу жити без тебе». А Чорнота ще раз міцно пригорнув до серця свою дружину, і, спустивши її з колін, встав з лави. А тепер знову треба одягати свого кармазина і знову на бенкет. Ну от уже, серденько, виведемо гостей, збудемось скоро і комісарів, і тоді поживемо трохи спокійніше. Я поведу тебе на трубіж. Крига вже зійшла, поїдемо гуляти човном. Там гарно, вода ж реве, дерева віття своє в хвилях купають. Справді, от як славно, весело говорила Галина, допомагаючи чоловікові обиратись. А через хвилину він був одягнений, поцілувавши жінку, ще раз вийшов з хати. Галина лишилася сама, бо Христина була в пекарні біля свого діла, на дворі смеркалося. По кутках хати вже складалися тіні, і через кілька хвилин молодиці стало вже сумно. Вона встала, щоб іти до пекарні та загадати Христині запалювати у хаті світло, але почула, що в сіні хтось увійшов. «Ти чогось вернувся, Іване?» – спитала Галина, гадаючи, що з якоїсь причини повернувся чоловік. На своє питання вона не діждала відповіді, а замість того в світлицю важкою ходою вступив її батько. За той час, що Галина не бачила батька, Повстать його дужче зігнулася, а собі вуси більше звисли донизу. Не вважаючи на темріву, Галина розгляділа батькові очі. Мороз пішов по її тілові з його погляду, і, захищаючи себе руками, не наче примари, вона поточилася від батька на другий край світлиці. — Тікаєш, від батька? — з лютим посміхом спитав пан Януш. — Таточко, не дивіться на мене так, простіть мене. Але накинулася до батькової руки, щоб поцілувати його, а він з серцем одпихнув її від себе. Геть, хлопка, не може бути мені дочкою. Вона все ж таки припала йому до ніг. Таточку, простіть мене за те, що вчинила. Я ж кохала, і ви ж колись кохали. Геть, безсоромнице, одпихнув він знову. Говори мені правда, тому що ти перейшла до еретичної схизми. Бог один для всіх, тато. Я взяла віру свого чоловіка. Пан Януш здригнувся, не наче хтось простромив йому серце гострим залізом. «Будь же проклята та хвилина, коли ти на світ народилася! Будь проклята ти сама, що познущалася над пам'яттю своєї нещасної матері і мою сиву голову вкрила ганьвою, кістками твоєї матері, що ти порушила в гробі, я тебе проклинаю!» Таточку, дивлячись на батька очима, повними жаху і благання, говорила Галина. Пожалійте моє молоде життя, зніміть своє прокляття, невже ви схотіли моєї смерті? Так, смерті я схотів, і ти мреш, погане насіння, якщо не вчиниш зараз же того, що я вимагаю. Галина слухала його сперший дух. «Ти зараз же покинеш цю смердючу хлопську хату, поїдеш разом зо мною до Варшави, і там після покути, яку покладе на тебе святий примас, ти знову повернешся до святої римської віри». «А мій чоловік, тату!» – жахливо скрикнула Галина. «Та вже я поклопочуся, щоб твій шлюб з схизматиком проголосили недійсним, і ти знайдеш собі іншого відповідного до твого шляхетського роду чоловіка». Ні за що в світі ламала руки Галина. Я не можу жити на світі без Івана. Я кохаю його більше за життя. Ти кохаєш вовка, ворога свого народу, само пекло тебе породило. «Благаю вас, таточку, дайте мені жити, я тільки тепер зазнала щастя, і ви, мій батько, хочете його відняти. Ага, плодити хочеш ворогів своєї батьківщини і святої віри? Не буде сього, востаннє, кажу тобі, або ти підеш зо мною або вмреш, ти знаєш мою вдачу». В руці старого шляхтича заблищав витягнений з піхов чингал. «Я не можу, вирвіть у мене серце, я не можу зректися, Івана» захищаючи себе руками, говорила Галина. В ту хвилину, зачувши Гомін, до світлиці, вбігла Христина і, скрикнувши, вхопила розпаленого шляхтича за руку «Згляньтеся на Бога, пане, рідну дитину!» Пан Янош обернувся, і очі його засвітилися, мов, вовка «А, зрадниці, ти тут? На ганьбу мені ти вигодовала це насіння!» Рух руки, і в серце старої жінки війшло гостре залізо. З галасом кинулася Галина до своєї названої матері, але на зустрічі блиснув в руці батька, скривавлений вже чингал, і війшов її в груди по саме державу. Впала додолу Христина, впала й Галина. Без крику й муків впали вони в руках старого шляхтича Дарва, що була стара, вміла влучати в серце. З божевільними очима стояв пан Януш між двома трупами. Підлога хутко вкривалася теплою кров'ю, що вже підмочила його сап'янці. Щингала кров збігала краплями йому на кунтуш. Але старий шляхтич нічого того не помічав. Пекуча настирлива думка опанувала його істотою. Чи зняв він тепер ганьбу свого шляхетного роду? Морок в хаті устішав і зрештою застилав кутки і підлогу. Мороз пробіг по тілові старого. Тіні вбитих стали йому на очі по всіх кутках хати і дивилися на нього вогненними, повними благання очима. Мов божевільний вибіг старий шляхтич з хати і, встромивши в піхви, скривалений чингал пішов вулицею. «Куди він ішов, він того не знав, та це і не цікавило його». Йому треба було тільки розв'язати питання, чи зняв він тепер ганьбу свого шляхетного роду, чи ні. До всього ж останнього йому було байдуже. Пан Януш ішов довго, пригноблений своїм питанням, аж поки будинки Переяслова скінчилися, а перед його очима розістлалися темні одвочірнього туману хвилі трубежу. Не спиняючись, Пішов він далі понад кручими річки, не звертаючи на них найменшої уваги і не знаходячи в собі відповіді на питання, що довили йому мозок Не розв'язалося, ще те питання, як в голову йому вдарило нове А де ж той рід твій, питали його сумління, що його честь ти врятував такою дорогою ціною Чи не один же ти лишився з усього твого роду? Розпачливий зойк вибився з грудей старого Нащо ж йому топтатись ще на цьому світі? Для кого, для чого і чого сподіватись? Непереможна сила розпуки потягла його до кручі і штовхнула вниз, де глибоко під ногами чорніла вода. Гулко плеснули хвилі трубежу, приймаючи тіло запеклого ворога козацтва, і навіки сховали його під собою. Пізно вночі повернувся чорнота до своєї хати – і побачивши, що Сіній незамкнуті розгнівався на Христину і разом занепокоївся. Щоб засвітити світло, він прямо з сіней війшов в пекарню. Христину покликав він з тиха. Ніхто не обізвався. Збентежений ще більше він викресав, в огню роздмухав його і засвітив каганець. Христини в пекарні не було. Передчуваючи недобре, хутко пішов козак в світлицю, держачі в руці каганець. Тьмяне лойове світло блимало йому перед очима, і він не зразу розглядів і не зразу зрозумів, що сталося. Але згодом розплющені очі Галини, що напружено дивилися на стелю, і ціла річка крові на підлозі, сказали йому все. Каганець випав з рук загартованого в січах козака і нелюдські згуки, схожі на рев простреленого кулею звіра, вибилися з його грудей. На ті незрозумілі вигуки, що через розчинені стіни досягали вулиці, збіглися сусіди і, запаливши світло, знайшли чорноту, прикипівшим до трупа своєї передчасно покинувши світ молодої коханої дружини. Прочунявши од тяжкої недолі і поховавши у кохану дружину разом з вірною Христиною, Чорнота не зразу довідався, чия рука одняла у нього щастя, і тільки через кілька день, коли хвилі трубежу викинули смердючий труп пана Януша на поверх, і проте стало відомо всьому Переяславу, він зрозумів, що Галина загинула від руки свого батька. Колись жвавий та веселий Чорнота після смерті Галини став сумний та замислений. Нудьга за молодою дружиною не покидала його й на хвилину, а до тієї нудьги приєдналося ще каїття в тому, що своїм коханням він згубив того, кого так ніжно любив. Про гетьманські бенкети Чорноті стало огидно тепер і згадувати, і він просив Хмельницького назавжди увільнити його до обов'язку бути його мало нещоденним гостем. Один своїй журбою ходив він на домовину своєї дружини сидів там зранку до ночі, та, може, не вертався б до хати на ніч, коли б не по братим Криця, що, піклуючись про його життя, оселився в його хаті, не приводив його наніч додому. Скоро час бенкетів в Переяславі минувся. Чужосторонні посланці пороз'їздилися, Згода між королівськими комісарами і гетьманом Хмельницьким не склалася, і комісари мусили виїхати з Переяслова ні з чим. Король Польський зібрав нововійське, і воно, наступаючи на Україну, вже одібрало від козаків всі землі позбараж. Починалася знову боротьба за визволення України від Польщі. Як провадилася та боротьба, як лилася знов кров українців та поляків – як гуляла по Україні воля разом з козацькою шаблею. Все те читачеві розкаже історія України. Ми ж скажемо тут коротенько тільки про те, що доторкалося полковника Чорноти. А всю війну 1649 року Чорнота лишався військовим обозним, і поки гетьман – з головним військом ходив під зборов на вперейми польському війську, що війшло на Україну під приводами самого короля, він держав в облозі збараж з військом великого польського воєвника українця по крові Яреви Вишневецького і хоч був Чорнота під збаражем знову з самим поспільством а проте не дав полякам видертись з облоги і прилучитися до короля. Тут же під збаражем Чорноту чекало нове розчарування. Гетьман Хмельницький, погромивши в пень військо польського короля під Зборовом, і маючи його самого в своїх руках, не скористувався з того і випустив його зрештою війська на волю, маючи всю ту саму свою незмінну надію і бажання жити з Польщею по-братерському. Зневірившись в розумі і хисті гетьмана, Чорнота зрікся бути йому близьким, підручним, одмовився від посади військового обозного, не схотів взяти полковницького уряду і хоч не покинув війська зовсім, але лишився вільним до усяких обов'язків військовим старшиною. Сумні думки Чорноти про майбутню долю України через помилки Хмельницького скоро справдилися. Року 1650-го король Польський зібрав величезне військо в 300 тисяч вояків і пішов на Україну війною, під той час, коли козаки, втомлені двохрічними походами, порозходилися по домівках. Хмельницький покладав багато надій на свого спільника кримського хана, та тільки коли ворожі війська зійшлися під Берестечком, хан з ордою втік, захопивши в бранці і самого Хмельницького. Лишившись без спільників, без гетьмана, козаки люто билися кілька день з утроє сильнішим ворогом, а далі, не маючи собі ні звідки потуги, наказаний гетьман, славний богун, почав переводити козацьке військо на другий бік річки Пляшівки, щоб непомітно вийти з табору на оборону ж задніх. Він лишив три тисячі козаків з полковником Нечитайлом. Побачивши, що під Берестечком гинуть всі здобутки козаків, придбані за три роки не людської боротьби з поляками, а з тим разом гине й воля України, Чорноти не хотів пережити цієї недолі і зостався товаришем при козацькій залозі, що лишалося в козацькому таборі на видиму смерті. Всю ніч і весь ранок переводив вагун через греблі козаків, провів всі полки, кінні, піші, притяг гармати, так що в таборі лишилося тільки поспільство, кухарі, обозні та по окопах залога. А Все йшло не на добре, поляки не знали про те, що робиться в козацькому таборі, та на нещастя біля півдня один необачний козак налякав поспільство, сказавши, що воно лишилося в таборі без ніякого захисту. Перелякальні селяни з галасом кинулися щільними натовпами до мостів, завалили їх своєю вагою і почали гинути в рідці й болоті. Поляки ж, почувши той галас, довідалися про те, що робилося в козацькому таборі, і вдарили на окопи, де стояла козацька залога великої сили війська. Перехрестилися, не читайли чорнота, і вмовили козаків битися до останнього, щоб не дати полякам полистинати в таборі на озброєне поспільство. Міцно стояли козаки і недешо віддавали своє життя. Це неможливо було їм вдержитись. Табір козацький був дуже великий, окопи були довгі, розкидані, козаки розпорошилися, до них рідко поляки ж набігали цілими павками і давили їх своєю кількістю. Позбігалися козаків невеличкі кубки, стали всі спинами всередину, а списами до ворогів понакладали навкруг себе купи ворожого трупу та й самі наложили своїми головами за рідний край. Чорнота сам шукав собі смерті на покривавлених окопах і кидався на ворогів, мав звір, жага помсти за зрадливі вчинки короля проти його рідного народу та засліплена ворожнеча до поляків за загублену, неповинну душу Галини. Надавали йому нелюдської сили, і вороги гинули від його руки десятками. Та тільки втома робила своє. Рука полковника німіла і не хотіла його слухати. Поляки оточили його великим натовпом, і, одмахуючись шаблею, він щохвилини сподівався собі смерті.